أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقولون ليرجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل, منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يقولون لئن رجعنا دا هغه مشوري واقعي غيصې ته اشاره ده چې کله د صاحبو جګړه او شوان عبد الله ابن ابي منافق خبر یو بل چې ګور د دې ته ازو هر چې بي کوانو دا په باندې کې نو دی په منتشر شي د پیغمبر نه او خپل عمر ګرته وي چې مدینې ته موږ واپس شو د حضرت بن المستلق نه يا عظایم رسیانه نو عزتمن انسان د مدینې جره زانه یادو نو ده وو باسیه ډېر ذلیل انسان نعوذ بالله من ذلک نبی له سلام یادو ده دې مدینې نه نو الله خو جل جلاله خبرم د ذرا نقل کئ او د دې جواب هم ذکر کئ نو جواب الله ذکر کوي چې ولل الله العزتو ولرسول هی وللمؤمنین دې په دی غلط سوچ باندې رد چې زت پیسې نه دی که تاسو سره پده دا سر او په صحابه باندې خرچ کوای زکات او کوانو دې مطلب دانش دا نشي چې عزت تاسو سره دی عزتمن تاسو یې د عزت اسباب تاسو سره دي علاوه پر ملنا الله الله جل جلاله د پاره د عزت اسلن ول ول رسوله او تبعن الله رسول تمیزت ورګلده اگر جمال نشته ول المؤمنین او الله مؤمنان او تمیزت ورګلده اگر چې دې لاس د مال خالد او عزت تر مال پورین نه نه دا د دې د خبرې جواب شو د دې د غلط فهمه جواب شو مال کې عزت نه دی تاسو په دې ورکول نه بلکې عزت, عزت د الله جل جلاله او د مؤمنانو او د الله د پیغمبر د پاره دی ځکه عزت مال سره تړلې نه دي نوم عزت مؤمنانو سره خاص دی لکه څنګه چې ذلت د منافق او د کافر سره سره خاص دی عزت دنیا او قبر اخرت کې الله جل جلال جلاله مومن مونږ سره خاص کړی دی څنګه چې ذلت او رسوایی د دنیا او قبر اخیریت کې ته منافق او د کافر او د مشرک سره الله تعالی خاص کړی نشي کیده او سوچ غلط شې نو خبره مال دی د دې کې سوچ غلط او خبره مې سوې غلط وي د دې په زین کی عزت او غلبه دا, دا مال سره تړلې او خبره مې غلط وي عزت منته اغلوي او په خپل ذلیل او نزانته عزت منوي مې کله سوچ غلط یغه معنی نشي نو یا خبره غلطی او سوچم اګيده مغل دی نې عزت غلبي ته ملګي ها اذن کې عزت غلبي او قوت وي نو دا هم کوم شي ولله العزه او قوت او غلبا الله دې پر د اوس پس ګډه مؤمنان د مدینه نو باس الله مومن تور کړي غلبا او قوت د الله سره دی الله پیغمبر تور کړي انت سې خپل نشي نو دا مانه اغم کې د شیګه داول معنا راځي ته عزت نه مراد د دې ذلت مقابل کوم معنا مراد وا نو اغم معنا ته مراد ده او کته ته مطلب داو چې غالب او قوت ولوب انسان ازل کم کمزور او باسين الله پر مهل غلبه د الله ده او غلبه هغه د مؤمنانو د پرد او د الله د پیغمبر د پاره که حزب الله فإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ الله جل جلاله او ډلا غاال له لا غریاً نه ا ورسي الله زت قالال ما او زما پ غبرران چېديغ به غالیږي واللاکن د منافقی لا علالمون د د حالت سوو چغ و چې د الله طلا پر مادي نه پوېږي عزت نه پېژې لت نه پېژې لتشي د عزتشی دی لتشي ک دی عزتشي کې دی عزت الله دڅ سره لګول ک لت الله دڅ سره لګولې دی پدې نه پوي غلط فهمای کې پرځتي عزت الله دین سره دیندارو سره مؤمنانو سره پیغمبر سره دې سره لګول دي عزت په دین باندې حاصله کېږي او د دین په خلاف باندې چې نفاق ده نفاقي عزت او غلبنه حاصله کېږي په مال باندې عزت او غلبنه حاصله کېږي بلکې مال اکثر د ذلت سبب شي او نفاق او کفر خودی د ذلت سبب الله فرمایي چې ولکن المنافقین لا يعلمون لیکن منافقان پر خبرو باندې با نه پوي یا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله دا ترغيب دې مؤمنانو ته راو دا او کله چې الله یا يا ايها الذين امنوا المؤمنانو ته خبره کوي ياد س شي حكم کوي ياد س شي نه من کوي الله پرمایه لا تلهكم اموالكم تاسو څو دی غبلت کې وانه چې غبلت نه کې تاسو لره اموال کوم ستاسو مالونه دا مال په تدویراتو کې دا غیب په سوچ کې سړی د غبلت شکار شي هغه په غلطه طریقه باندې نو دام د غبلت شکار شي وی ګټي په حلالو ویلګي په حرام باندې نو دام غبلت ته غلطو باندې ګټل غلطو کې هر شکول داغي پر د دین خیال نه ساتل د موس خیال نه ساتل اللہ جل جلالہ دا حکامات و خیال نساتل دمال مال دا ندا مال انسان غفلت کی غرزائی اللہ تنبیو کلا گورے مال دا غفلت کی اونو غرزائی او مال ساروی مال دینا بازی دی سارو دا وجہ نا غفلت کی ورود تی دارنگی پی سی دی دارنگی پٹیو پسلو نا دی دارنگی زمکی دی نا طول اموال اگا عام طور انسان دا داخرت او د دا کبر نا غفل کئی الله نه غافل کینو د دیوږي الله تعالی مال ذکر غو ولا اولادکم او نس تاسو اولادونه نسړید اولاد د پرالمی مهنت کئ موس پری دی دا اولاد د پرالمی مهنت کئ حلال حرام ته نوبوري دا اولاد د پرالمی انو مهنتونو کئ او دی پلا د دین نه دی شي غفلت کی فروتی او دین د الله احکامات د پیغمبر طریقې ځای کئ نو اولادم دا, دا انسان د پرا د غفلت سبب د انسان غافل کی د الله پر ملت تلحکم تذید دا غافر نگی د الله تعالی نه اموالکم مالون استاس مؤمنانو ولا اولادکم او نه اولادون استاس غافل دین کی سنه عن ذکر الله نو ماده ته معنی وکړه د الله د ذکر الله مراد ټول اسباب د یاد جال دی د ذکر نه اسباب ذکر الله دا الله یاد اسباب سه دي جميع اوامر او نواهي ټول احکامات چې الله حکم کړی که موږ د الله د یاد سبب دي که زکات د الله د یاد سبب دي که ذکر دي د الله د یاد سبب دي که صدقه ده د الله د یاد سبب دي که د ګناونو څخه دل دي د الله د یاد سبب دي نو ټول نیک او ټول ګناونو نه کدل نو ذکر الله دغه ته ویل کیږي نو تاسو دې غافل نه کیئ ان ذکر الله د اسباب او د اعمالو د یاد د الله تعالی نه او ومن يفعل ذلك او چا چې دا کار وک نو که هم الخاسرون الله پرمائی دا کامل توان والا خلق دی و هم دې توانین دې کامل توان کې برادرۍ او خساره کې برادرۍ نو دا یاد ساته د مال او دولت د وجې کم انسان دا دینی اعمالو نه غفلت کې پریوز نو دا یاد ساته د کامل خ او تعالی دې الفاظ چې کمزور دی د علم سره پته لګي ولای کېراله همې راړو خاصرون داسې ویل کاپیو چې ولای کې خاصرون خدا هم شو دلی پلم شو د ټول تاکیدات دې دا کامل خوشنندزه کده خبره بیا روانې ترومره پوره چې چوندې نو د اولاد د پرمنډي ويو نو چې د مال د وژنې ترومره پوره مال په سیمنډي وې د مال爱 شکی او د الله د یاد نه دی نو د سيزونه داز دي چې د د محبت او د دې د غفلت بیا ختمیدون کني دل دي دا خساره ډيره اوګدي شي ډير اوګدي خساري کې انسان او پريوسي د بل لپاره کمکل انسان اغه دي چې د بل د دنیا جوړو د پر خپل اخرت बर्बाद کوي دلینه بل به اوګوب سره چې خپل بچی دنیا آباد او خپل اخرت چې داږي امتحان نشته هغه تباکیه داسې انسان هغه کمکل انساني وان فيكم مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت رب لولا خرتني دا الله جل جلاله یو حکم کوي مزید او تاسو خرچه کوي مم ما رزق ناکوم د الله مال نه چې موږ تاسو ته اللهو ذکرل دي نو ګوره مال له ورګې ده د انسان په کمال نه دي انسان پټیو کری مټرو کری واخب کیو کې داوانو شي بل طرف ته سړې اذې په جوچ باندې لی بارانو شي نو داغه خوشي او مینو شي په سیو غټي نو د اسبابو کې سنښت اسبابو سکدن نه یا داغی خوا که الله رزق پیدا کئی اسباب دا رازک ندی دا اسباب دا رزق دی د دی, دی مثال دلوخی دی مالاوی جی مونگ کم در گرد دی دی نه خرچاو که یو خبره دا یو دا پر محل خرچاو که نو دا حکم شد بول پا کار دی که دا صورت د زکاة باندې دا عادل تا مراد اغا زکاة تی خصوصا عبدالله ابن عباس پرمی او کل او که مونگ در گرد دی نو مال نه چستاخ دا خو الله تعالی د رکر نو دا الله حکم په کې برابر غا او بل خبر الله جل جلاله کوي چې ګورې من قبل اي ياتي احدكم الموت وړاندې د دینه چې او تند ستا زو دا اسباب د مرګ حاضر شي پالج پیراشي د زلو بیماری پیرا پیراشي پریوزي او مرګ طرف ته روان دي او بس پرشتي را لې اخیری ټایم دي الله وی د دینه مخ کې مخ کوي غو په دا ټایم کې الله وی ګورې یو خبره یاد وسه چې دا ټایم کې ته نه کې چیر اما ته اوس لګمو قرار کا او لګټې مرا کنه بیان کی الله پرمهر څنګه د مرک ټیم را شی او تا خرچ نه کړی زکات دی نه کړی کې دی نه کړی د مال او دولت په غفلت کې د ژوند تیر او په یقوله بیا یو تنتا سو کې وای چې رب به زما کالون کیا لولا خر تنی الہ اجلن قریبت اولن رستو کمال را یو نه ټینز دیتا ما یو نه ټینز دیتا نه دیتا رستو کالون ته ټیم جیسې څو کم دغو اهم کارونو کومور اهمیت پیدا خوب د مرگ په وخت کې او بیا پیدا نه ورګي اهمیت د دین د مرگ نه مخ کې مخ کې پیدا کېدل په کار دی دا الله د حکم د پرکو احمیت اهمیت د مرگ نه مخ کې مخ کې پیدا کېدل په کار او دلته دی انسان سره باهمیت پیدا شي خو بیا بټې نه خبر ځان ترالا الله پرمایي چې سنبیا یو تن وې چې لک ټیم راکا نو فاسان د کوا کومه صالحین یو دا دې چیز سه سله ځان لمخ کې مالوسم نو ګره د سره کېرمان کی په ژوند باندې انسان نو ور کې پوره غټ کور بچولې جوړ کی هغه بچو ته به او آیا هغه ته وای دی بلار په 1 لাক روپیاو لګوادې مدرسې کې د 25 لাক او کور د 30 لাক او د 40 لাক کورې پرې هی واغې ته بیا د کیلو رجی توفیق نه ملاوی کی چې خپل دار په سی په نو وادي ډېر یو ګټ نو وادي چې بلار پیسې ورکې هلانګه دغه بلار غته د 30 لাক مود 40 لاکو بازی ټایم کې ته کرولونځمه کې یو 70000 هي دې نه ځان لمخ کې مخې الله وي خپل اوګه ويقول رب لولا خرتني اله انجلن قريب فاصد فاصد کيو معنا عام راتي شه عبد الله بن عباس فرمایي چې دغه نه مراد د فاصد فوزک کی زکات ورکاو او دارنګي واقم من الصالحين عبد الله چې دی و فرمایي چې حجه زده نه ګانو نشم یا نه زه حج وکم او دا غن دا منقولي د جلالین په هاشيہ باندې دا روایت نه کړلې چې کوم یو انسان حج او زکات کې کوتا هیو کې د نمرګین مګر په وخت د مرګ کې د ارمان کې د الله نه درجات سوال کې چې الله ما پس کا چې زده کم پاتې زکات دام ورکم او ما باندې حج پاتې شوی ځکه هر داسې انسان چې اغم مثلا تجارت لزم کغهستی چې سبب ګټو کې د گټه د پرغستی خپل کور رښتا او هغه مطلب د دورې پیسو دی چې د دې لیر اتلشي او د بچو زیم برابر دی د گټه پنځت باندې د تجارت تمال یا په دغه نیت باندې میخ دی یا فلات دی یا نقد دی یا سونا یا جیداد د دې نسنه کیو د دې لیر اتلشي نو بل څ انسان باندې حج پرز دی کوي نه کنه د مرگ په وخت کې بیا دی ارمان کې او کوي چې الله ماته لګو مقرہ کې څه حج عبد الله ابن عباس سے فرمایې پسند کوا اکو من صالحین مطلب فا اوزکی واحجا ز زکاة ورکم اوز هر یو انسان چې دا دوال نیکڑی نو اغان دا سوال کئی آو ترمیزی روایت تی علامت برانیم ذکر کرده نبیل سلام پرمائی من کانا لہو مالون چا سر چی دمرا مالوی چی اغا مال دے رسول شي دا بیت اللہ تا یا پدی کې زکاة وی فلم یفال دین حجو کی نزکاة ورکی نو سال رجا تا اندال رب یا الله تعالی ته مينت کوي او وخت د مرګ کې چې الله مالټې امرا نفا سند که زو صدقه ورکم ازو زکات ورکم واقم من صالحین او زشم د نهکان د دې آیات نا علماء استدلال کړي دي چې عجوب چې کوم انسان باندې یو شی واجب شي نوال الفور قبل فواتل اوان چې دمر انسان لېټونکي چې د انسان فوت شي نظرن زکات ته تیوس مرکول شي تما کو کال بعد مرکول شي دوکله بعد فقط ان دومره لېډ شي چې بس دا باندې مرګ راشي یا تا سره مکمل پی سي ختم شي حالات ته هرابي کې بیان شي ورکولې دومره لېډ کول هغه به دروست ندي یعنی د پوت کېدو نمخ کې مخ کې چې د انسان نه فرصت ختم شي د داغي نمخ کې مخ کې هغه ورکول پکار دي د دې ايات نامعلومې کېدل ته باندې زور نه راغلي دا واجب پی راغلي نوال الفور دومره فور دومره جل تاسو چې هغه پوت نشي دا ورکول لازمي دي الله یو اخیر الله نفسن ا اجله او الله نروو کوي یو نف لونه د میتونه ک ی الله ماله ټیمره نو الله د مخکې نه دا خبره کې چې کورې پهې ځان پوږې دا د الله قانون نه دی الله دا مطلب نه چې پهې قادر نه دی چې ټم ورړي دا د الله د قدرت بیان نه دی دا الله پهیان د قانون کې چې قانون زما چې کوم انسان تکم عمر مکاره دی او هغه پور شوغې کې پاټ شوهغ ک چې مثلا هغه شی جیلانی زه بو داغه قدیم او روخونه او تختو لازم غلط واقعيات دي شکل ټيم برابر شنو په جیلانی ز کول شي نه بابا سه کول شي ته څه خدای وړي کې بیا ولا يؤخر الله نفسا نفسن جاء أجلها الله درست کوي او نفس لرکل چې داغه مکرر ټيم راشي والله خبير بما تعملون الله خبردار دي په هغه څه عمل کوي نو راغي په بدله زر گئی که خدن انبه بدله زر گئی او که بدله نو سزا بدله گئی يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم واولادكم ذكير يا تفسير لي كلري يا اخر الزمانه كي نبي الرسول پر ملياتي زمان على امتي يكون في هلاك الرجل على يد زوجته وولده اخر الزمانه کې به انسان د خزې د وژن او د اولاد د وژن له الهال کې وي ولي اغي بوت په غور د فکر ورګي ناغه بیا داسې داسې لارې اختيار کې داسې داسې ملکونو تا خطرناک لارې شه هغه کې به اغا مطلب دا چې هلاک شي یا به دوی ګوره پلان کې ټټه ولګوله پلان کې ځان لچندې ماربلی ولګوله ناغهب ام نموست ګوره نه باودست ګوره بس په داغه سوچ کې چې هر روح ماربلی ولګوله ماونه لګوله یا د خداو کلو ماونه نکړو نه بس اختل موزه او دسه اختل لري به د ځا او د بچی پات دی په داغه سوچ کې به یو منډې وای په هر حال د او د اولاد د وجزان هلاکول نه دی فقار يا يووه الذي لا مناي مادارون لا تكم مووالوكم لاادكم تا ذكر الله دا مالو ديع ومن يفعل ذلك جاجووك تاك فولائك دااسفت مولك كسان هم الخاصونه همديطوانان دي وان فيقوم مما زقناكم مو تاخرجوك مما داغمالونه الله تعال فري رزقناكم قوم چې موږ درکړې دی من قبل ايات يا حدكم د دینه چراسی او تند تاسو دا الموت او سره د مرګ او زنکتن پرشی او پر مخشي نفایقولا <تصفيق> فصد ایویا ربی فالونکه زمانا لولا قرتنی ال ajal قریب تو لین رستک مال را یونه تن نس دیتا یو زمان نس دیتا فصدک چیز صدک و کم زکات من الصالحین او شم دا کسانو نا چنه کاندی خپل عمل او گدا درست کړي زم دا غی پشان ش معنا دا شو ز حجکم او علی اخر الله نفسا اذا جاء اجلها نا کوم منا صالحین کی الله عز و جل خبر راوست نو مراد نه حجه وزد نه کان شن نو حجه په سېمانو کې انسان نیک شي ها چې په سېمانو کې انسان شي او کدي راغله د واغ شهر چې کمتل نه چاچا تل نه چاچا راغله نه شکل د پیغمبر د عمل د پیغمبر د اخلاق د پیغمبر د نه دو نو یو په حرامه ویل ترتیش ویډیو غا نه جوړی کړی واللهم اخر الله نفسا اذا اجلها او هرگيز نرست کوي الله تعالى ايسو نفس را اذا فا او کيه جاجلوا چراش نه تددو والله الله تعالى چه خبير خبردار ده بما اعمالو تعملون چتا سو مال کوي ک خيوک